Kažu imali su kolikino i džematsko ustručavanje od Dunjaluka u smislu da su bili bogati sa malim. Znači svi ashabi su bili bogati. Ako se uzme u obzir da je bogatstvo zadovoljstvo duše prema onome što ima, svi ashabi, komplet generacija bila bogata. Svi su bili zadovoljni sa onim što su imali. I nisu imali potrebe za, za više. Znači nisu težili, težili za više. I to nije bio kriterij po kojem su oni redali ljudi u prvoj generaciji. Bogatstvo nije bio kriterij po kojem se klasificirani ljudi. Već je bogobojaznost. Bog. Danas nije tako. Danas nije tako. Na drugi način se ponaša. Na drugi način se ponaša o mi, mislim možemo mi prozivati nekog drugog, trećeg, kad svako od nas pojedinačno kad naiđe neki uglednik na poslijedku to je ono što je jedan od dokaza da je Kur'an od gospodara svijeta. Jer kad je gospodara svijeta objavio se vote vetwala objavio ga i zbog našeg poslanika Mohameda, salallahu alaihi husallam. Kaže, on se ovaj, okrenuo i namrštio. On se okrenuo i namrštio. Zašto? Došao mu je siromašan čovjek. Slijepacku je tražio određene povuke iz Islama. Tražio je da, da ga naš poslanik, salallahu alaihi husallam, poduči. U trenutku kada je naš poslanik, salallahu alaihi husallam, imao priliku uglednicima uh, da ponudi Islam. Pa kaže, okrenuo se od njega i nastavio da razgovara sa, sa ovim Ovo su neprijatni, ajeti po pitanju a, a, po pitanju određeni biografski podatak našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ukor, ukor od gospodara svjetova, da ne može tako, da je Koran bio od Muhammeda, sigurno to od sebi ne bi ostavio. Izbrišio, vidio, skloni, međutim, ne može, to nije Muhammedov govor, to je govor gospodara Muhammeda, to je govor gospodara Muhammeda. Pogriješio si, ispravio si se, javni ukor si dobio, povuka ostalo u momentu, idemo dalje, Idemo? Idemo dalje. Ako je tako bilo, kod naših poslanika Mohameda, s.a., onda kako je kod nas? Kako je kod nas? Koliko mi dajemo prijednost nekome i dajemo pažnju sad, samo zato što ne bili li Allah do da se Islam pomogne tim njegovim novcem? Znači, ima neki fin tamo pozadina neka. Ja to radi dave, ne bili li Allah do da se Islam pomogne tim njegovim, njegovim novcem?